Ba, batez ere guregan hurbiltzea ba bidasoa ibaira hurbiltzea eta eta ba ori, e, lehen komentatu egun bezala ba azkenean gure kirolean bai e, neskata mutilen arteko desberintasun hori ez da somatzen eta eta nere ustez oso erakargarria dela ba hurgun guztientzat elkarrekin daude uretan aizkirol oso individuala izan baina beraiek uretan egotea udara guztia oso oso polita da eta kristo noritzepena gusti ditu bai, azkenean bidasoak ematizu beste perspektiba erriaren perspekti bat eta ni guste oso oso garrantzitsua dela bidasa ezagutzea eta aurten batez ere inmar dugu pixka bat indarpixka jarri bar horri horrriez Bidasako historiari bidasogo kontuei eta guzti hori ere e, ba, trasladatu nahi dugu aurrei edo, edo datozen aurrei ere. Bai, ba, hoiz, eh, azten daia beroa, eguraldi ona, eta horrekin batera, ba, udarako surfi kastarabak, bai, azten, azten gara egiten. Hor du nori, hasiko e, gara ja, ustailean surfeko demoraldeakin, bai, udarako demoraldeakin, eta, posari, esplikatu dazkagula taldez berdinak, koizetan dazkagu bitxanda egiteko, eta txaldean beste bat, eta surfeko saioak irautetute ordu bat, bi ordu tala ordeneko saioa dira, bai. Taldea egiten dira zen nirenean arabera, eta dinaren arabera, egia da, udaran, e, geninak, ikasteko, bai, lehenengo pausak emateko ikastaroa diala, eta gau ya ja urtean baita bat egitea nun ja ikasten ditugu pues, surfeko ba, maniobra zurniak egiten, eta ja olatu handiago ekin, eta bai. Kursiak dia azte, e, azteka, bai, azteletik ostia bosteguneko saioa, di, bueno, azteko saioa dira, bai, eta gero daazkago baita, e, aukera egiteko bi, iru, lau, e, aste bost, zein, nahi zutena bai. E, Aztekaren komponen arabera, baina ezkaintz ezberdina eta oferta ezberdina, bai. Enaia quando hartzan egiten da. Hartzan ho da beti bezala, enda kondartzan ta justo egoten gea ondarrabiko aldian, bai, Ezpigoeko Ezpigoko aldian, bai eta gugode bueno, oso konten, eta gira da hori urtan zara la, talde gehiagoa teatzen, eta ikasle gehiago nibel gailagoekin, baita zikera surkampak egiten, eta juten gara galizira surfe egiten eta beste bete, ja nibel handiagoa handiago duten aurrekin, eta horrekin, eta horrekin, gira zain oso konten, eta no? gure aurrekin, gure tempora daltua eta tope, tope lan egin. Bueno, Real Unionen aldetik, e, Udako kampusa antolatzen dugu berriro, guztaian izango da, e, lau azte, Real Unión bezala bakarrikan e, mutilentzate egingo dugu eta bueno, realunionclub.com hueborrian e, aipatu dagola informazio guztia eta gero ere aipatu Marinorekin batera aurten e, jarriko dugula e, martxan ere e, neskentzako kampusa. Mariño Real Unión deituko da. Kasu honetan e, Ustaian izango da baina bakarrikan bi Amazazpitik hogeita e, sortzira, aipatzeagatik gatik e, gaur goizeko datuak dira e, lehenengo asterako hogeita bat e, neska dauzkagula puntatutaia eta bilgarren asterako amazazpi. Ba, jendea animatu, bai Real Unionen e, mutilen kampuserako eta bai ba, batera baterain dugun nesken kampuserako.